napot kívánok! Pünköst Hétfői Nagy Navaró Balázs köszönti Önöket, ez a Mindenki Joga, a civil rádió emberjogi műsora. Elég régen jelentkeztünk élőben, közbeszólt itt az élet és a technika is, hiszen két héttel ezelőtt, amikor az adásunk élőben jelentkezett volna, akkor éppen a stúdiót kellett átalakítani. Most már akkor egy sokkal technikailag, sokkal több mindenre képes stúdióból tudjuk elmondani, hogy mi történt a világban az emberi jogokat illetően. Sajnos a kép az elmúlt hetek, hónapok alatt nem sokat változott. Aki nyomon követi az eseményeket, akár Burma, vagy ahogy a katonai hunta elnevezte az országot Myanmar tekintetében, mindennaposak a hírek, nemcsak a természeti csapás a ciklon pusztításával kapcsolatban a több tízezer kiontott emberélet kapcsán, de annak kapcsán is hallhatunk, hogy a katonai vezetés miként próbálja megakadályozni azt, hogy akár még a segélyek is eljuthatnak, illetve próbálja saját propaganda eszközeire felhasználni a természeti csapás következményeit. Beszélni fogunk a műsorban Burma mellett Tibetről is, különösen annak kapcsán, hogy a múlt héten csütörtökön egy magasrangú több száz fős kínai delegáció érkezett Budapestre, Magyarországra. Tudomásunk szerint Magyarországon kívül Európában, Romániába látogattak el, és emberjogi, tibeti emberjogi szervezetek szerint ez egy része, annak a kampánynak, hogy a Pekingi Olimpia előtt a Tibet kapcsán Kínát ért bírálatokat, egy diplomáciai offenzívával próbálja a kínai vezetés ellensúlyozni. Tüntetés volt Budapesten is, a parlament hát előtt nem teljesen, hanem inkább a parlament mellett, a hivatal előtt, ahol a Tibetet segítő társaság és az Amnesty International Magyarország szervezett tüntetést, nem csak Tibetért, a tibeti emberjogi sérelmek kivizsgálásáért és a kínai vezetés irányában egy petíció megfogalmazása iránt, mi szerint tartsák tiszteletben az emberi jogokat, de nem csak Tibetben, hanem általában Kínában, Kína egészében is. Tehát erről is beszélni fogunk az adás. Második felében amúgy Tibettel szeretnénk foglalkozni két hét múlva, amikor Terveink szerint megszólalnak itt tibetiek, megszólal a Tibetet Segítő Társaság vezetője, és egy kicsit bővebben tudunk az események hátterével, történelmi és egyéb politikai-kulturális összefüggésével foglalkozni. Pünkös napján ugye, talán sokakban fontos annak a benyomásnak az erősítés, hogy miközben itt mi nyugodtan gyakorolhatjuk, különféle vallásunkat, hitünket, más országokban ezek az alapvetőnek számító emberi jogok sem érvényesülhetnek, sőt, sok helyen ezért börtön vagy kínzás jár, ezért fontos, hogy mindannyian tegyünk azért, hogy az emberi jogok nem csak saját kis környezetünkben vagy saját országunkban, hanem a világban mindenütt egyetemesen, mindenki számára egyelően érvényesüljenek. És foglalkozni szeretnénk szintén egy régi adósság Kubával, itt járt Magyarországon még márciusban, március idusán a kubai ellenzék egyik, egyik vezetője, aki emigrációban menekültként Svédországban ér, Arturo Valdes, aki a kubai liberális-demokrata pártot vezette, és 18 év börtönre ítélték Kubában, még 2003-ban, és később aztán elengedték, szabadult, de azóta menekültként él, és ő beszél arról, hogy mi történik Kubában, mi várható és mi nem, azután, hogy ugye hivatalosan megtörtént a hatalomváltás. Fidel Castro hivatalosan nem csak lemondott tisztségéről, de vissza is vonult, és helyét a kubai kommunista párt élén, mint államfőként is, korábban már kinevezett, megjelölt utódja Raúl Castro, tehát saját testvére vette át, tehát Kubáról fogunk beszélni. És ha az időnkbe belefér még, akkor terveink szerint nagyon szeretnék beszélni az afrikai kontinensről is, Darfurról is, Szomáliáról is, ahol rendkívül súlyos helyzet alakult ki, tömeges gyilkosságok, tömeges erőszak. Ról szólnak a beszámolók, és arról is sajnos, hogy ezeket nem követi megfelelő vizsgálat, sőt, általában semmifajta kivizsgálás nem történik. Tehát az a fajta törvényen kívüliség, ami Szomáliát most már évtizedek óta jellemzi, az nem változott azután sem, hogy egy úgynevezett átmeneti kormány vette át az irányítást Szomáliával, mégpedig az etióp hadsereg tevőleges közreműködésével és támogatásával. Adásunk végén pedig az amerikai elnökválasztás kapcsán beszélni szeretnénk, hogy változás várható-e az emberi jogok területén, ha a demokraták jelöltje vagy fut be győztesként, ugye még ez nem dölt el, de hát az előzetes számítások szerint azért nagyon úgy tűnik, hogy Barack Obamának sokkal nagyobb esélye van, ahhoz, hogy megszerezze a demokrata párt hivatalos jelöltségét, mint Hillary Clintonnak, de most egyelőre még mind a két jelölttel számolva állandó szakértőnk J.D. fog röviden arról beszélni, hogy mi várható a két demokrata jelölt kapcsán az amerikai külpolitikában, az amerikai politika módosulásában Irakot, Afganisztánt, vagy éppen Kubát, vagy éppen általában az emberi jogokat illetően. Most pedig akkor folytatódni fog egy rövid zene után az a beszélgetés, annak a második része, amit még jó egy hónapja folytattam, a kambodzsai emberjogok egyik élharcosával, Kémin Nassauval, aki a kambodzsai béke és fejlődés intézetét vezeti, maga is személyesen átélte a vörös kmerek rémuralmát, az ők kínzását, ugye az előző és során talán röviden elmondom, hogy azt mondta, hogy ő hogyan került kapcsolatba általában az emberi jogokkal, és amikor a vöröskmerek átvették a hatalmat, akkor hogyan élte túl azt a börtönt, amit ő egyszerűen csak kínzókamrának nevezett, ahol egymás után vitték el a cellából a cellatársakat, akiket rövid úton kivégeztek a vöröskmerek, erről. Erről szólt az első rész, és arról, hogy ő, mint egyszerű angoltanár, miként lett utána az emberi jogok egyik élharcos a Kambodzsában, és hogy mit lehet várni attól, hogy legalábbis a rendszer hét főbűnősével kapcsolatban megindult egy nemzetközi, félig nemzetközi, félig kambodzsai bírósági sorozat, amelyben ugye emberiség ellen elkövetett bűnökért is, megpróbálják a vörösmerek vezetőit felelősségre vonni. A két vádlotból ugye ketten már nem élnek, köztük Polpot is ugye már jóval korábban meghalt, de még a többiek fogságban várják azt, hogy milyen ítéletet hoz az ő sorsukat, illetően ez a bíróság. Ennek kapcsán is sok kérdés fölmerült az igazságszolgáltatás, a bűn és a bűnhődés tekintetében és a megbocsátás tekintetében ez, ezen a részen hagytuk abba a legutóbbi adásban, amikor erről volt szó, tehát innét fogjuk folytatni, de előtte legyen egy kis zene Pan Ronból, aki a kambodzsai rocknroll egyik nagy alakja volt, és akinek a sorsa példáza ami a 70-es években Kambodzsában történt, hiszen Pan Ron is eltűnt, a, a vöröskmerek egyik kivégző osztaga előtt végezte az egykori nagy sztárja Kambodzsának még a Vöröskmer Rémuram előtt, tehát ő is csak a dalaival élte túl ezt a szörnyű népírtást. Tehát következem Panron egyik dala, utána pedig folytatjuk a kubai, bocsánat, Kambodzsa emberjogi aktivistával a beszélgetést. Tehát továbbra is a Mindenki Joga, a Civil Rádió emberjogi műsora, és ahogy ígértem akkor, most folytatódjék az az angol nyelven készített beszélgetést, amit Neo Kassival, a kambodzsai emberjogi harcossal, vezetővel, a Béke és Fejlődés Intézetének, Plompeni Intézetének vezetőjével készítettem. So, you know, unfortunately the, the innocent people of Cambodia to continue to suffer Uh, the the the lack of uh, the lack of uh, human rights uh, uh, observance you know the, the deprivation of the complete human rights exercise uh, under that regime because it's a communist socialist regime anyway uh, thanks to the international community under the UN uh, name that they uh, Indonesia uh, Australia and later France uh, took the initiative to uh to uh, to promote this peace talk and until 1991 uh, a peace agreement was reached and signed in Paris and led to the UN organized election in 1993. Úgy ettől beszél uh, Neokaszivó mi, mi történt miután a kmereket eltávolították a hatalomból ugye vietnámi segítséggel, arról beszél, hogy az emberi jogokat illetően változott természetesen a helyzet, de az alapvető emberi jogokat továbbra sem gyakorolhatták sajnos a kmerek, hiszen, hiszen végül is ugyanúgy egy egypárti irányítású, Kormány vezette az országot egy kommunista-szocialista jellegű vezetéssel, de a legfontosabb emberi jogokat ők sem tudták biztosítani. Nemzetközi nyomásra, amely elsősorban a külvilágot, az ENSZ-et jelentette, béketárgyalások indultak meg, béketárgyalások mégpedig az ausztrálok, a Térségből az intonézek majd a franciák segítségével, közvetítésével, ENSZ keretek között, és ez vezetett 91 ben 1991-ben, hogy egy békeszerződést kötöttek, és 1993-ban így ENSZ felügyelet alatt megtarthatták a választásokat. Pushed out of power, but they made like a guerrilla war still for for many years from the neighboring countries. That's true because you know uh, it's it's it's like a clap of your hand. It's both hand on the one side the Vietnamese forces, 200,000 troop heavily armed with Russian-made T-57 armored tanks, still occupy Cambodia. On the other side, the Khmer uh, Rouge. Regroup and, strengthen their forces and joined by the non-communist from the Thai border and uh, stage a resistance to fight and trying to drive the Vietnamese out of uh, the occupation of Cambodia. itt a kérdés arra vonatkozott, hogy talán fontos, hogy emlékeztetjük a hallgatókat, hogy bár a mereket eltávolították a hatalomból, de ez nem jelentette a háború végét, hiszen a vörös kmerek a dzsungelből egyfajta gerilla háborút folytattak, és ez folytatódott a vietnámi beavatkozás, a vietnámi megszállás követően is, és ebben kapcsolatban Neo Kessi elmondja, hogy igen, ezt ez talán úgy tudja szemléltetni, hogy amikor ö, tapsol egyet, a két keze jelzi a két végletet, egyrészt ugye Valóban a vietnámiak több mint 200 ezer fős hadserege ott tartózkodott Kambodzsában, jó részt orosz fegyverekkel, itt 76-os tankokkal voltak felszerelve, ez volt az egyik oldala. A politikai katonai helyzetnek a másik része pedig, hogy ott voltak a vöröskmerek, akik valóban a gerilla háború módszerével folytatták a harcot, és csatlakoztak hozzájuk nem kommunista pártok, mozgalmak, fegyveres erői, azok a mozgalmak, amelyek ellenezték és szembeszálltak úgymond a megszállással, itt a vietnámi megszállást jelentette, és ők a Taj, Tajföldi, Kambodzsai határ közeléből indították támadásaikat az új vietnámiak által támogatott rendszer ellen. So, uh, the blame should go to all. And it's very ironic, because I guess the same Khmer Rouge was killing these other fractions, no? Who later join them? Yeah, yeah, you know, uh, for common interest, uh, they joined together and tried to drive the Vietnamese out of Cambodia. Uh, Cambodian refugees outside the country also protest against the occupation of foreign forces in Cambodia too. So uh, uh, somehow it's a it's a blessing that uh, Cambodian everywhere all come together and say Vietnamese forces should, should get out of Cambodia. We did enjoy the support from the EU countries and America and elsewhere. So finally in 1989, September, the Vietnamese forces had no choice but to leave Cambodia. And it, I think it's also coincided with all the changes in East Europe. So mm -hmm. this, this probably exactly. it was a big exactly. pressure for them. Exactly. Ugye elmondja nék keszi, hogy valóban ez volt a kettős helyzet, és gyakorlatilag azért, ami ezek után történt, mind a, a vöröskmer és egyéb nem kommunista frakciók gerilla vezetői felelősek, mint pedig a vietnámiak által az ország éléretett bábkormánynak a képviselői is, és azt is meg kell mondani, hogy én kérdeztem, hogy nem ironikus az a helyzet, hát inkább tragikomikusnak is nevezhető, hogy ugye azok fogtak össze végül is a, a új kambodzsai vezetés ellen, akik egy részét többek között a Vöröskmer rémuralom alatt tizedelték meg, családtagjaikat börtönözték be, vagy gyilkolták meg a vörös merek, és utána pedig ezekkel a vörös merekkel fogtak össze egy új ellenség, úgymond a vietnámi, aki és a vietnámiak támogatta a rendszer ellen, és hát azt mondta erre, hogy igen, hát ez volt a, a helyzet, gyakorlatilag a politikai érdekek mentén született meg ez a szövetség, másrészt pedig azért van benne egy-egy olyan, amit azért támogatni kell, hogy... hogy ezt a szövetséget azt tette lehetővé, hogy a menekültektől kezdve egészen ezekig a frakcióik egy széles egységfront jött létre Kambodzsában, amelynek a lényege az volt, amelynek fő törekvése, hogy a immár megszállónak minősíthető vietnámi csapatoknak távozniuk kell az országból. Ezt támogattam úgy az Európai Unió is, az Egyesült Államok és több nyugati ország vezetése is. És végül is 1989. szeptemberében, tehát majd tíz évvel a beavatkozás után nem volt más lehetősége, mondja Neo Cassi A vietnámiaknak el kellett hagyniuk Kambodzsát, tehát kivonultak az országból. Yeah, the Berlin Wall and all that. Yeah. Uh, I, Okay, this was then this peace agreement. So then, it meant that Cambodia, in a way, with international help, went back to normality, building a more democratic or a really democratic society. Yeah, it started from democratic election organized by the United Nations, in which participated by many, many countries around the world, uh, including some countries from Africa and Asia, Bulgaria, Hungary, and all that. They all went to join the UN peacekeeping forces in Cambodia. The result of that was uh, was uh, the second Kingdom of Cambodia. Uh, this time is the monarchy, the constitutional monarchy. Um, this was the have, Norodom Sihanouk, yes, the uh, king. yes, yes. We have the the best constitution that upholds human rights. So the international, accepted, Elmondjuk utána és amiről a beszélgetés, ezek után folytatódik az, hogy végül is a vietnámiak távozásával megteremtődötte a lehetőség annak, hogy Kambodzsában végre valóban eljöjjön egy demokratikus békés folyamat átrendeződés, amikor az alapvető emberi jogok, univerzális egyetemes emberi jogok érvényesülhetnek az országban. Ennek ugye része volt a választás, amit ugye 93-ban ENSZ felügyelet alatt megszerveztek. Elmondja Neokeszi, hogy ebben nagy segítsége volt az országnak nagy segítségére. Siettek nem csak a ENSZ-ből, hanem különféle környező országokból is, de például ENSZ tagállamokként például Bulgária vagy Magyarország is részt vett ebben a folyamatban. Rajtuk voltak az országok, amelyek még békefenntartót is küldtek Kambodzsába, hogy az átmenetet biztosítsák. Elfogadtak egy gyakorlatilag egy új alkotmányt. Létrejött Kambodzsai történetében az úgynevezett második királyság, egy alkotmányos monarchia. Ugye megjegyeztem, ugye Norodom Szihanuk. Ugye a király szerepe kulcsfontosságú volt ebben a folyamatban, tehát hivatalosan egy alkotmányos monarchia volt, ahol azért a legfontosabb döntéseket a parlament hozta, és az a monarkának, tehát a királynak egyfajta ilyen alkotmányos monarchiában betöltött, jó részt azért inkább szimbolikus szerepe volt. És hogy ezek a változások azért... Fontos megjegyezni egyvestek a Kelet-Európában végbement változásokkal is a kezdetidő pont 1989 volt. Uh, the government started to establish democratic uh, uh, governance structure with the separation of powers, the executive, the legislative, and the, the, the judiciaries, and you and stay on with this development program. Uh, join in with the UNESCO on education, UNICEF for children's issue, and you countries in from Europe, like Sweden, uh, Finland, uh, Germany, um, elsewhere of uh, France. They all, you know, I'm grateful to these countries. They all came in and joined and tried to rebuild the society too. Uh, now we have. Uh, This is the, the third term of uh, legislature. We had our own election in 1998 and another election in 2003. Uh, this government here is a result of the 2003 election. Uh, the CPP, which is the Cambodian People's Party, won this election, and the, <coughs> the people who in the current government are uh, from the CPP party mostly. Itt a, It, uh, a köhögés segít is abban, hogy itt akkor megszakítsuk egy uh, fordítás erejéig ezt a beszélgetést, amiről beszélít itt né, Kassi, mindazok a változások, amik 93 után ugye az ENSZ felügyelet alatt végbent változt, választások után e, megtörténtek Kambodzsában, megkezdődött a demokratikus rendszer kiépítése, a törvényhozó, a végrehajtó és a igazságszolgáltatás, tehát a bírói hatalom, a három pillér szétválasztása, és gyakorlatilag azóta már három, összesen ezzel az elsővel együtt három választás zajlott le, tehát ez most már a harmadik periódusa, amit a létrehozott parlament betölt, illetve hát az új parlament. Ugye 93 után, 98-ban és 2003-ban is választások voltak, most a jelenlegi kormány a 2003-as választások eredményeképpen irányítja az országot a kambodzsai. Nép párt, a néppi párt vezeti az országot, ez gyakorlatilag egy szocialista volt kommunista jellegű pártot jelent, amely formálisan egy másik pártal koalícióban kormányoz, de gyakorlatilag nagyjából ez az egy párt határozza meg a jelenlegi politikai folyamatokat. Elmondta Kszi, hogy ő személy szerint is nagyon hálás mindazért a segítségért, amelyet több ország a világból nyújtott Kambodzsában azért, hogy az átmenet békés legyen, és hogy kiépüljenek a demokratikus rendszernek az elemei, megemlítette Svédországot, Finnországot, Németországot, valamint Franciországot az országok közül, és megemlítette az ENSZ, UNESCO segítségét mindazért, amelyek, amelyek a békés átmenet és a gazdasági fejlődés tekintetében is biztosította Kambodzsa számára. While you are taking a, a bit some glass because of coughing, I, I just uh, would like to ask certain questions because it's many times come up with Cambodian politics in the, after the Khmer Rouge system that in the last now almost three decades that uh, in a way the same uh, people and the same kind of party regime which was put for a For almost 10 years by the Vietnamese on par. These these are many consider that the same kind of parties is ruling still Cambodia. So how is it accepted by the people when you said that actually there was uh, broad support for those who said that Vietnamese should leave the country because it's a it's a kind of occupation because it's a foreign country. but still those people who were installed by them actually they are still keep their grip on par, Hun Sen. I don't know, you mentioned in your lecture, he is now, I don't know, 25 years having almost almost all the time the position of prime minister. It uh, egy, megint kiasználva sajnos, hogy a, a vendégnek <coughs> egy, kőgési roham, rendégre egy kőgési roham jött rá. Elkezdtem annak a bontszolgatását, annak a kérdésnek, hogy ez az átmenetnek azért eredménye volt, hogy gyakorlatilag az a, kormánypárt és azoknak a, a vezetőknek a, az örökösei vagy részben azok a vezetők jutottak hatalomra, akik korábban a vietnámiak támogatta rendszerben is kulcsszerepet játszottak. Itt a végén hallatszott ugye Hun Sennek a neve, aki nem emlékeztem pontosan, de tudomásom szerint legalább 20-25 éve már különféle variációkban, de gyakorlatilag miniszterelnökként felbukkant és irányította az országot. Hogy miképpen lehetséges, hogy miközben azt mondta, hogy Neokézi, hogy egy nagyon széles, gyakorlatilag néppront jellegű mozgalom és egység bontakozott ki abban a tekintetben, hogy a vietnámiak, miután megszüntették a vöröskmer uralmat, de mégsem távoztak az országból, hogy őnek távozniuk kell, tehát úgy mondta, a megszállóknak el kell hagyni Kambodzsát és el is hagyták végül is, ugye 89-ben, ugyanakkor az a, azok a politikusok, akik az ő támogatásukkal kerültek hatalomra, azok mégis a az átmenet után is maradtak, tehát ezt a fajta ellentmondást ő hogy látja? Uh, yes, uh, the truth is that uh, these people were uh, uh, mid-level Cadres of Khmerus under democratic Cambodian of Pol Pot, <coughs> but like I said earlier, there was a purge. The Khmerus killed Khmerus themselves. So this group, uh, Mr. Uh, Prime, the current Prime Minister Hun Sen and the uh, Senate uh, President Chea uh, Sim, the National Assembly President Heng Samrin, and many others fled the country to South Vietnam in 1978. January 1979, they came back along with the 200,000 uh, heavily armed troops to Cambodia, ousted Pol Pot, and so there they were, they were seen as coming to liberate us from the mass killing of Pol Pot genocidal regime. But probably in these three years, because you mentioned 78, so then if it's mid level, even different fractions, but then they very likely they were also taking part in this massive killings. Ugyan evel kapcsolatban elmondja, tehát hunzen és a jelenlegi eh, kambocsai népi pártnak a vezetésével kapcsolatban, hogy igen, hát ez tudni kell róla, hogy a, ez a párt ennek a vezetői, ők is a vörös mer vezetésnek a részei voltak, középszintű vezetők voltak a Vöröskmer uralom idején. Ugyanakkor, ahogy már említettem, mondja az interjú alany, a Vöröskmerek egymással is leszámoltak, volt egy tisztogatási hullám, amelyben nagyon sokan haltak meg, és ennek a tisztogatási hullámnak a hatására Hunsen, aki a jelenlegi miniszterelnök, Csiersien, aki a szenátusnak a vezetőle, Henszandén, aki a, a, a képviselőház vezetője volt, ők elmenekültek még 1978-ban Vietnámba, Észak-Vietnámba, és 79-ben 200 ezer vietnámi katona társaságában tértek, tértek vissza Kambodzsába, és akkor őket természetesen felszabadítóként is fogadták az emberek, hiszen a tömeggyilkos népírtást elkövető vöröskmer uralomtól szabadították meg az országot, de ugyanakkor utána, ahol hogy a vietnámiakkal maradtak, és a vietnámi csapatok gyakorlatilag ők helyezték őket a hatalom, nyilván, hogy megváltozott a hozzájuk való viszony is. És a kérdés a végén, ami evel kapcsolatban, kapcsolatban elhangzott, hogy ha 78-ban távoztak, akkor azt jelenti, hogy azért jó pár éven keresztül semlítette is, hogy középszintű vezetői voltak a örösk mereknek, nem lehet kizárni azt, hogy ők maguk is részt vettek a tömeggyilkosságokban ezeknek a rendkívül súlyos űncselekményeknek az elkövetésében. Well nobody can tell because there is no proof, but uh, if looking back to looking back to the 1975-'79, when I myself was in jail and under that regime for the whole three years, eight months and twenty days, uh, you know it like I see like by day by day. The known killers were mostly young. Young soldiers, uh, young uh, local administrators, uh, mostly the call the uh, the intelligence uh, the intelligence um, agencies, mm -hmm. intelligence unit members. Those are the people who committed the practical, practically committed killing, and they were young. They were mid. Um, they were. 10, 12, 11, 15, up to 25, or at most uh, below 30. Uh, if they were at that age 30 years ago, uh, now they are now they are around uh, 45 to 60 years of age. So it's precisely the age of those uh, which we mentioned in the government, could be. Uh, that's what some many people say, because this is the age of uh, the those who commit the uh, a killing in the old, in, under Democratic But the commit, the practical killing? Uh, nobody can tell. This is 30 years later. Um, that is why needs. needs. Ö, igen. De tudnunk kell azt, hogy amikor ugye, ezek a tömeggyilkosságok megtörténtek ugye, 75, 78, 79 között ezeknek a tömeggyilkosságnak az elkövetői jó részt fiatal katonák vagy helyi adminisztráció a falu, falvaknak a, a képviselőiből kerültek és rendkívül fiatalok voltak, akik a tényleges gyilkosságokat, tömegmészállást elkövették. Itt 10-12-15 évestől 25 évesig terjedt azoknak az életkora fiatal vöröskmer katonáknak és előbb említett administratív alkalmazottaknak a életkora megfejjebb 30 évig, akik ezeket tehát a gyilkosságokat elkövették, közéjük tartoztak még a titkosszolgálatnak a képviselői ügynökei is, de ugyanakkor bizonyítékok arra, hogy ki vett pontosan részt nincsenek. Az tény és való, hogy ugye elmond, az interjú, hogy ő is ugye ezekben a táborokban 3 év, 8 hónap, 20 napot töltött. Napra pontosan tudja, pontosan mennyit töltött Neokászi ebben a büntető táborban, amit ő csak egyszerűen kivégző tábornak nevezett. És valóban, ha ezek a fiatal, 10-20-30 év emberek követték el 30 évvel ezelőtt ezeket a szörnyűségeket, akkor, ha utána számolunk, most körülbelül 45 és 60 év között lehetnek, hogy a megjegyzésem erre vonatkozott, hogy pont ez az életkor, amiben belesik a jelenlegi vezetése Kambodzsának is, Hun Sen egyebek, és erre mondja Neokászi, hogy igen, valóban sokan erre felhívják a figyelmet, hogy lehettek ők is, hisz pont ez a korosztály követtel, és a vörösmerek, akiknek a vörösmerek közé tartoztak, tehát ezért lenne fontos, hogy feltárják az igazságot, és valóban kiderüljön, hogy kik követték el ezeket a szörnyűségeket a Vöröskmer rémuralum idején, Kambodzsában. It's something, so Cambodia can reach true forgiveness and reconcile uh, as a nation. Uh, that is why this uh, Kameru Tribunal called the extra Uh, ordinary chamber of the Cambodian court, ECCC, is going on. Uh, and the Cambodian people, even though uh, this ECCC does not enjoy the support of everyone, because there are always two sides of a coin. The supporters say, yes, uh, um, uh, the Cambodian people's party are liberators, and therefore we support whatever they do. While other group of Cambodian, uh, especially those who uh, were in the Cambodian Thai border joining the resistance during the 10 years of Vietnamese occupation to Cambodia, and those who fled the country and live outside, uh, they have different opinion, and therefore their support is uh, different. Uh, some do, some don't support uh, this idea, but. Igen, és pontosan azért, mivel nem tudunk sok mindent még arról, hogy mi történt, kik a felelősek név szerint a főbb vezetőkön kívül, ezért lenne fontos az, hogy ezt feltárjuk, hogy valóban utána beszélhessünk igazi megbékélésről, és valóban lezárhassuk a múltnak ezt a szörnyű fejezetét, ezért ennek a részét képezi az, hogy létrehoztunk, létrehoztak Kambodzsába nemzetközi segédlettel, egy bíróságot, amely részben nemzetközi, részben nem nemzetközi, hisz kambodzsai és nemzetközi bírók együtt próbálják feltárni a főbb vezetők tekintetében azt, hogy mennyiben felelősek és milyen bűnöket követtek el. Ez a angol nevén, ez a ICCC, ez egy úgynevezett különleges bírósága a kambodzsai mészállások népírtásnak a kivizsgálására, amit létrehoztak. Eve kapcsolatban elmondja Neo Kassi, hogy megosztott a kambodzsai annak a kérdésnek a tekintetében, hogy mennyiben képes ez a bíróság ezzel a felhatalmazással és ezzel a hatáskörrel feltárni valóban a múltat, megnevezni a valódi bűnösöket, hisz ez nem mindenki számára egyértelmű, ő, ő maga üdvözli, de tudja, hogy vannak sokan, akik azt mondják, hogy, hogy nem biztos, hogy ez alkalmas. Vannak, akik azt mondják, hogy a jelenlegi rendszer vezetői végül is a vietnámiak segítségé ugyan, de megszabadították az országot a vörösmerektől, és ezt mindenképpen tekintetbe kell venni. Mások pedig sokkal kérdőjelesebben vizsgálják ezt a részét a múltnak, különösen azok a mozgalmak, pártok, csoportok vezetői, akik egykora Tajföldi határ mentén tevékenykedtek emigrációban, ők sokkal inkább megkérdőjelezik, hogy valóban ez elvezethet-e a tényleges megbékéléshez. És még folytatni fogjuk az interjút egy kérdés, egy-egy válasz erejéig, és utána pedig az interjút majd a következő, vagy a két héttel később jelentkező adásunkban, vagy azt követően Folytatjuk abban a, most már akkor mondhatjuk, sorozat keretében, amelyben megpróbálunk utána menni népírtásoknak, tömegmészállásoknak, és megpróbálunk abban segíteni, hogy legalább a múltat egy ilyen rádióműsor keretében mindenütt megpróbáljuk feltárni. Folytatódik, tehát az interjú egy utolsó kérdés erejéig Neo Cassival a kambodzsai béke és fejlődés intézetének vezetőjével, aki maga is, ahogy elmondta, három év, nyolc hónap, húsz napot töltött a vöröskmerek fogságában, és kínzásoknak, mindenfajta emberten bánáspontnak is alávetették abban a Kambodzsában, ahol milliók haltak meg a vöröskmer rémuralom idején. Aztán, aztán, aztán, aztán, it can be something that can help Cambodian uh, healing uh, uh, and reconcile in the whole nation. Talking about healing the woods, I mean it's very deep woods, and talking about forgiveness, let's try, you said it's a good point, a good start, this international tribunal, to show people that there will be some justice, made at least with the top azt leaders of this responsible mondja jó nagyon fontos és ő úgy látja azért alapvetően, hogy ennek a bíróságnak a szerepe pozitív, hiszen az első lépés az irányában, hogy a kmer nép lássa, hogy igenis, lesz felelősségre vonás, a szűk körben is, de valamilyen módon igazságot próbálnak szolgáltatni ezen szörnyű bűnök tekintetében, vagy legalábbis megkísérlik ennek feltárását és végrehajtását, tehát ő ezt mindenképpen pozitívan értékeli. Eve kapcsolatban én megegyeztem, hogy itt ugye nagyon fontos a megbékélésnek és a hangsúlyozása a felelősségre vonással és az igazságszolgáltatással, a büntetlenség megszüntetésével együtt. És ugye ez egy kulcskérdés, egy ilyen trauma után, amely egy egész országot, egész nemzetet érintette, hogy meg lehet-e, még ha megtörténik mondjuk a egyelőre nem megtörtént felelősségre vonás és igazságszolgáltatás, meg lehet-e bocsátani például személyes tekintetben ő, akit Börtönbe vetettek, megkínoztak, gyakorlatilag a halál szélén volt éveken át, három év, nyolc hónap, húsz napon keresztül. Ő például meg tud-e bocsátani azoknak, akik őt is megkínozták, családját is, népét is. for a those who committed a were Buddhist. And in Buddhism, uh, killing is is strictly prohibited. It's in precept number one that says no killing. Uh, also in Buddhism, um, forgiveness uh, and tolerance is the main, uh, the main guidance uh, of this philosophy. Um Last night I didn't because of the time constraint. I didn't uh, uh, share the experience of the other part of my life uh, relating to forgiveness. Uh, perhaps I should say now that during the interrogations, uh even though I I I I, I was in this plastic plastic bag wrapped to suffocate me, but before that, I just tried to to look up there, to, to try to see faces of those interrogators who beat me ruthlessly, and I said, I will keep in my mind that when I have my turn, I will take revenge. Uh, uh, you know, as a human being, you feel so painful, so uh, naturally you want to take revenge. That's why I asked that you want to take revenge you want to, to punish those who made this. Ugye elmondja, evel kapcsolatban, hogy először is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy buddhista, már pedig a buddhizmusban a gyilkosság az egy az a bűnök egyik első vagy legnagyobbika tilos gyilkolni, tehát ebből a szempontból ugye számára, hogy esetleg ilyen módon megtorolja, nem merülhetne föl buddhista a szemszögből. Ugyanakkor azt is el kell mondania, és itt visszautal arra a történetre, ami vele történt meg, hogy amikor őt kínozták, és műanyag zacskót húztak a fejére, miközben ütötték, akkor természetes ösztön volt, hogy még mielőtt ráhúzták a fejére próbált úgy körbenézni, hogy lássa, hogy kik azok, akik kínozzák, kik azok, akik ütik, verik, és ennek a oka az volt, hogy úgy gondolta, hogy majd, ha így felismeri, azt esetleg, aki ebben a brutális bántalmazásban, kínzásban részt vesz, hogy majd azon bosszút áll, ha majd kiszabadul, ha kiszabadul, és evel kapcsolatban hangzott el a kérdés, hogy ugye ez, akkor ez is természetes folyamat, és megerősíti azt, hogy nagyon sok emberben lehetett egy ilyen bosszú állás, egy ilyen érzék. És itt most sajnos meg kell szakítanunk ezt az interjút, nem reklámfogásként szánjuk, de talán akit érdekel, az a következő adásban meghallgathatja, hogy bekövetkezette ez a bosszúállás. állás. Én annyit azért az interjú ismeretében elmondhatok, hogy az a ritka pillanat Történt, ami az életben talán kevésszer, hogy az egyik brutális bántalmazóját később, évekkel később felismerte egy tajföldi menekült táborban. Neokászi, aki ott segített a menekültek elhelyezésében az ENSZ részéről, és hogy mi történt a találkozáskor. Leszámolás vagy megbocsátás. Ezt mondom, aki a műsorunkat hallgatja a következő adásból, majd megtudhatja. Ezért is kérem, hogy tartsanak velünk. Ez a Mindenki joga, a Civil Rádió emberjogi műsora, a 489 0999 es tehát 489 es telefonszámon, vagy mobiltelefonon is el lehet minket érni a 0630 228 9800 06 28 98 a telefonszámokon, és az az interjú, ami elhangzott, most már a második rész, és következik a harmadik rész is, Neo Cassival, egy túlélővel történt, aki túlélt a Vöröskmer rémuralmat, jelenleg a Békés a Fejlődés Phnom Penh intézetének vezetője, emberjogi harcos, Igazgatója volt a kambodzsai dokumentációs központnak, amely az ENSZ mellett működött, és ő volt az, akit még 1989-ben kiválasztották, hogy ő legyen a emberjogok 10 hőse a világon, egy New Yorki székhelyű emberjogokért küzdő ügyvédi ügyvédekből és jogászokból álló szervezet kezdeményezésére, tehát 1989-ben ő volt annak a kitüntetésnek az egyik részese, jutalmazottja, akik, akik azt a tíz embert jelölték meg akkor, aki a legtöbbet tett az emberi jogokért 1989-ben. És folytatjuk az adást, de még mielőtt folytatnánk, talán lehet, hogy ezek után a szörnyűségek taglalása után egy kis zenével, talán a meditációt és talán a felejtést és a megbocsátás érzetét is segíthetjük. Továbbra is akkor maradunk Kambocsánál és búcsúzunk is ebben a dallal. Ugye ez annak az énekesnek a egyik szám, akit már említettem, hogy ő maga a saját Magán, saját életén keresztül is példáz, mit történt Kambodzsában Pan Ron, a Vöröskmerrel előtti Kambodzsa egyik stárja rock and roll dalairól híres, egyik leghíresebb énekese volt, ő sem érte túl a Vöröskmer rémuralmat, következen egyik számos utána folytatjuk a Mindenki jogát, a civil rádió emberjogi műsorát. Továbbra is a mindenki joga a CV rádió emberjogi műsora, és ahogy ígértem, az adás elején foglalkozunk Kambodzsa mellett, Tibettel és Burmával is, vagy ahogy a katonai hunta átnevezte az országot Miammarral. A nargis ciklon hatalmas pusztítása több tízezer egyes számítások szerint akár százezer halott életét 100 ezer halottat okozó természeti csapás után foglalkozni kell avval is, hogy megjelenik megint az egész természeti csapással való foglalkozásban, a segélyek eljuttatásában, el nem juttatásában a burmai rendszernek az igazi képe, annak ellenére, hogy burmában tegnap ugye elkezdődött az a folyamat, amelynek eredményeképpen úgymond a katonai rezsim, a katonai hunta képviselői szerint megtörténik az átmenet a békés, demokratikus Burma-Miammar irányába, ugyanakkor külföldi megfigyelők emberjogi szervezetek szerint gyakorlatilag csak egy színjátékről van szó. Egy referendumot tartottak, miközben hatalmas tragéd ért az országot, az ország ötöde még most is víz alatt van, és a legtöbb helyen gyakorlatilag csak a főváros rangunk és egy-két vidéki terület kivételével mindezenek ellenére folytatták ezt a referendumot, amely az úgymond az új alkotmányról szólna. Ennek a fő momentuma és fő része az, hogy a katonai rendszert, úgymond a politikai rendszerbe is hivatalosan is átemelje, és biztosítsa azt, hogyha bármilyen Változás is következik be Burmában. Ez gyakorlatilag a katonák hatalmát nem veszélyezteti. Sajnos, bár, és itt eltérés van abban, hogy ki miként értékeli ezt a referendumot, sokan úgy értékelik, hogy minden negatívum ellenére mégiscsak megtörténik egyfajta változás, hogy mégiscsak a katonai vezetés, a tábornokok hajlandóak valamilyen kompromisszumra, a külvilág nyomására, mások szerint, és ebben az emberi jogi szervezetek elég egységesek, kozmetikai változásokról van szó, gyakorlatilag ugyanazokat próbálják átemelni a tábornokok, amelyeket már emlegettek és javasoltak Burmával kapcsolatban még a 90-es években. Tehát az emberi jogokat illetően igazából lényeges, fontos változás nem történt nagyon. Fontos annak megjegyzése is, hogy mindazok, akik valamilyen módon fellépni próbáltak, vagy ellenezték ennek a referendumnak a lebonyolítását, vagy a nem szavazatokra, tehát a katonai hunta által javasolt, tervezett elutasítására próbáltak ösztönözni embereket, azokat, akik ezt nyíltan megmerték tenni számuk azért minimális a véres leszámolások után, ami történt ugye meg tavaly is idén azokat bebörtönözték, volt olyan, aki szavazni próbált, és nem hagyták szavazni. Helyszínről érkező beszámolók szerint voltak olyan körzetek, ahol mielőtt már leadhatta volna a szavazatát, az illető személy már jelezték neki, hogy a szavazata már ott van, sőt az egész családja már szavazott, csak éppen a, az érintett személyek nem tudtak róla. Ez is jelzi, hogy mennyiben beszélhetünk valóban Szabad választási akarat megnyilvánulásáról, és mennyiben van szó itt gyakorlatilag egy színjátékról. Nagyon nagy aggodalmat rádókota az, hogy a legfontosabb emberjogi alapelvek egyáltalán nem jelentek meg ebben a tervezetben, továbbra sem, amit ugye februárban jelentett be a Miamori kormány, és ebből a tekintetből tehát nem igazán várható, hogy bármi komoly változás legyen. Azokat, ugye, akiket bebörtönöztek, azoknak a többsége még mindig börtönben van. Emlékezzünk, emlékezhetünk, beszéltünk ugye Kambocsa kapcsán buddhizmusról, hogy buddhista szerzetesek békésen próbáltak változást elérni Myanmarban, az egykori Burmában, és ezt véresen elfojtotta a katonai vezetés, Ugyanúgy, ahogy ez megtörtént a 80-as években, 88-ban is. Talán csak annyit, hogy a nemzetközi figyelem miatt ezúttal a leszámolás kevésbé volt véres, de így is beszámolók szerint legalább százan, száz körül lehet a halálos áldozatok száma is. Az első hetekben ezreket tartóztattak le, ezreket kínostak meg. A különleges intézkedések egy része amúgy még mind a mai napig életben van. Hogy néhányat azért említsük, hogy miről is van szó, ugye ez a úgynevezett alkotmánynak, a alkotmányra vonatkozó javaslat, ez továbbra is tehát nem tartalmaz garanciákat az emberi jogokat illetően, nincs benne egyáltalán semmifajta rész, amely tiltaná a kínzást, vagy az embertelen bánásmódot, a szabadságtól való jogolap nélküli megfosztását egy embernek, Tó, ami ugye alapvető lenne például, hogy, hogy beszélhessünk egy demokratikus, valóban emberi jogokat tiszteletben tartó alkotmányról, legalább papíron. Szintén nincsenek benne semmifajta garanciák a tárgyalásokat illetően, ugye elmondtuk már nagyon sokszor, hogy ezek a tárgyalások gyakorlatilag a legalapvetőbb nemzetközi normákat sem tartják tiszteletben, bárkit, bármilyen ügyben, ha akarnak, el tudnak ítélni, és... Nincs semmifajta jog például ebben az alkotmánytervezetben arra, hogy akit le letartóztatnak, hogy azt például informálni kellene, tájékoztatni kellene arról, hogy mi is az oka annak letartóztatásának milyen vádat emeltek ellene. Nincs szó természetesen nyilvános tárgyalásokról sem. Tehát mindezek az alapvető jogok, amelyek másútt talán abszolút természetesnek tűnnek, ezek burmában nincsenek meg, és az új alkotmány, amennyiben ezt a hatalom nyomására megszavazzák, abban az esetben sem lesznek benne ezek az alapvető, ö, alapvető jogok. Ugyanígy nincs a, a letartóztatással kapcsolatban, és továbbra is benne vannak olyan ö, gyakorlatilag rendkívül tágan és mindenkori hatalom kényekedves szerint értelmezhető részek, amelyek arra vonatkoznak, hogy amelyeknek alapján korlátozni lehet a, a véleménynyilvánítás, a gyülekezés szabadságát, tehát ha ez a békét és a nyugalmat veszélyezteti, hát akik átélték a szocializmust, kommunizmus, talán emlékeznek, hogy ezek a fajta utalások akkor abban a rendszerben is megtalálhatók voltak, hogy a nyugalom béke veszélyeztetése különféle országokban. Továbbra sincs biztosítva a vallás szabadsága, a vallási, Csoportokhoz, szervezetekhez tartozóknak a, a hitének és a vallásos meggyőződésének a tiszteletben tartásának a garanciáját tehát nincsenek benne. És van a különleges jogok, amit a Tatmadao, a gyakorlatilag a katonák, a katonák által választott vezetés képvisel. Ők például rendküli helyzetben az összes alapvető jogot felfüggeszthetik, hogy látják, hogy, ne, hogy ez fontos, szükséges és ez vonatkozik a legfontosabb jogokra, és a katonáknak amúgy is például ugye létrehoznának egy nemzeti védelmi nemzetvédelmi biztonsági tanácsot, amelybenek a tagjai kizárólag csak katonák lehetnének, és ők ugye javasolhatnák ezeknek az alapjogoknak a felfüggesztését bármikor. Tehát gyakorlatilag ezek a tervezetben szereplő lépések is mind azt jelzik, hogy a, a tábornokok, az átmenetet is úgy gondolják, hogy továbbra is az ő irányításuk alatt történne, és az alapvető emberi jogok tekintetében semmi nem változna. Fontos az is, hogy, hogy 25%-a mind a alsó, mind a felső háznak az országban ezt a katonák jelöltjéből kerülnének ki, egy kicsit Indonéziára hasonlít ez a helyzet, tehát 25 százalék hivatalosan is bebetonoznák a hadsereget a politikai életben, amire ugye demokratikus országokban nincs, nem lehet példa. Azt is meghatározták, hogy amennyiben elnök jelölt van, akkor három közülük, a három jelölt közül mindenképpen egy mindenképpen katonának kell lenni, és hogy a két alelnöknek Egyike szintén mindenképpen katonának kell lennie, tehát ennyit a választás szabadságáról. Arról nyilvánvaló, hogy a, azok a részek, amelyek például a, a védelmi miniszter szerepét, vagy a biztonsági miniszterek szerepét, vagy belügyminiszterek szerepét taglajott, is természetes, hogy az új tervezet úgy gondolja, hogy ezeknek katonáknak kell lenni, a katonák által kinevezett személyeknek. Mindezek Mondom, azt mutatják, és nem megyek végig az egész tervezeten, de gyakorlatilag ez azt jelzi, hogy a demokráciához igazából köze nem sok van. Sajnos a másik része pedig az, és amit szintén mondani tudunk, és mondani lehet ebben a tekintetben, hogy hogy a jelek arra mutatnak, hogy még, még a hatalmas nyomás és gyakorlatilag súronyok árnyékában történő szavazás és a tragédia árnyékában történő szavazás közepette is azok, akik az a kevés ember, aki mégis megpróbálja felemelni a szavát, azok is megtorlásban részesülnek, és ez, ez rendkívül nagy aggodalomra ad okot. A nemzeti tragédiát, illetően a ciklon pusztítását, illetően pedig azt hiszem, evel talán nem is fogunk most ebben az adásban sokat foglalkozni, de hát mindenki láthatta, hogy gyakorlatilag hetekig nem tudtak eljutni a nemzetközi segélyek, segészállítmányok a tragédia helyszínére, mivel a katonai kormánzatom amely betegesen fél mindenfajta külföldi jelenléttől, talán a kínaiit kivéve, az egyszerűen nem engedte, hogy ezek a szállítmányok odérkezenek vagy a segélycsapatok beutazási vizumot kaphassanak, sőt, ugye az első két szállítmányt, élelmiszer szállítmányt a katonai hunta vezetése gyakorlatilag lefoglalta azóta a helyzet valamelyest változott, hiszen amerikai segélyszállító gépek is kaptak leszállás engedélyt, tehát csak remélni tudjuk, hogy a nemzetközi nyomás hatására, és talán attól is férve, hogy, hogy, hogy az elkeseredett emberek a Újból a rendszer ellen fordulnak, hogy a katonai vezetés saját népének éle, nép nép érdekében legalább a segélyeket beengedje az országba, még ha ezzel úgy gondolja, hogy ebben a saját hatalmát is meg tudja őrizni, az csak egy utolsó adalék ehhez, hogy a tábornokok saját, Nevüket és a saját képüket nyomtatják azokra a segélyszállítmányból származó csomagokra, amelyeket kiosztanak az emberek között, hogy úgymond azt higgyék az emberek, hogy tőlük érkeznek ezek a segélyek, és a hivatalos televízió is azokat a képeket mutogatja rendre, amikor a tábornokok éppen ilyen segélyeket, élelmiszercsomagokat osztanak. Ez a helyzet tehát Burmában, Mnyammárban egyelőre Sajnos mondom, a legfontosabb tekintetben nincs igazán változás, a nemzetközi nyomás igazából csak nagyon szűk keretek között tud működni, de remélni tudjuk, hogy a borzasztó természeti csapás után legalább az embereknek a legalapvetőbb élelmiszerek, segélyek hozzájutását nem fogják megakadályozni, és... Hogy mi lesz a referendum eredménye, az valószínűleg nem hagy túl sok kétséget magután, hiszen ö, nem beszéltünk szabad választásról. Még egy utolsó rész, amit meg kell említeni a referendum -a kapcsolatban: hogy San Suu az ellenzék emblematikus vezetője, aki a Nobel díjat is megkapta, őt az új tervezet szerint nem vehet részt a politikai életben, hisz külföldi volt a házastársa, tehát próbáltok egy olyan ö, Részt találni és olyan részt beemelni az új alkotmányban, amelyel a legfontosabb politikai ellenzéki vezetőt kizárják az átmenetből, ez is jelzi, hogy mennyiben készek a valós változtatásra a burmai tábornokok. Ennyi volt Burma, egy kicsit burmai zenével, burmából származó zenével, búcsúzunk Burmától, és utána pedig Tibettel, a ázsiai térség egy másik. Utóbbi időben nagyon sok nemzetközi hírodásban szereplő országával, illetve hát Kínának Kínának egyik tartományával fogunk foglalkozni. Ugyan vannak olyanok, akik úgy tekintik, hogy Tibetnek függetlennek kellene lenni. Mi azonban az emberjogi részével fogunk foglalkozni, tehát burmai zene, és utána Tibettel folytatjuk a Mindenki jogát, a civil rádió emberjogi műsorát. Anna tudta, csendese, figyelje egy kisaját. Jönt hagy benne szelőket, látja, játaha. Őjeg marol, pászinti, valte marol, kávotja, csinorol, és csodálat, szép megáll egy kisvégje. Boldogkalendrióba, boldoghelyettem rohá. Kávéból a kiséna, tápiében, donjolében, We be We don't my Tájékozódni szeretik, a miénk nem érdekes. Tényleg? Mi mást így gondolják? A This လိုက်လာ నా లైన్ నౌ మా యెవో సెట్ లో లైన్ గే యే గా క్య షౌ షౌ దొం kívánok, Ez továbbra is a Mindenki Jogat Civil Rádió jogi műsora, és ahogy ígértem a bevezetőben is, Tibettel, Kínával fogunk foglalkozni. Egy kicsit ennek apropóját adja, hogy te látogatott a héten egy magasrangú kínai küldöttség, több mint 100 fős kínai küldöttség a kínai vezetés negyedik számú ö, emberével és ennek kapcsán tüntetésre is sor került a parlament közelében, a miniszterelnök hivatal előtt a Tibetet Segítő Társaság és az Amnesty International Magyarország aktivistái tüntettek, demonstráltak a kínai emberügi helyzet miatt és a tibeti jogsértések miatt. Az előző bejátszás pedig még korábbi márciusi tüntetések során készült a kínai nagykövetség előtt, amikor szintén a tibeti leszámolások kapcsán többen tüntettek, demonstráltak és gyilkosságokkal a tibetiek elnyomásával vádolták meg a kínai vezetés. Tehát továbbra is, a, miközben a világ legnépesebb országa a Földnek az olimpia lázában ég, ugyanakkor a tibeti események miatt Ráirányult a figyelem a kínai emberjogi helyzetre, amely sok tekintetben nagyon nagy aggodalomra adokott. Az Amnesty International már elég régóta kampányol azért, hogy Kína tartsa tiszteletben a legfontosabb emberi jogokat, amire amúgy ígéretet tett, amikor a rendezés jogát megkapta, hiszen avval érveltek a kínaiak a Peking Olimpia mellett többek között, hogy ennek segítségével az olimpia Kínába vitelével az emberjogi helyzet is javulni fog. Sajnos a tények a legtöbb emberjogi helyzetet illetően nem erről beszélnek, és ugye Tibet kapcsán pedig az elégkész világ legalábbis rövid ideig a kiradásokból tanulja lehetett annak, hogy hogyan tartják a Kínaiak tiszteletben az emberi jogokat Tibetben. A tibeti tüntetések kapcsán arra is fel kell természetesen hívni a figyelmet, hogy elfogadhatatlan az erőszak bármilyen formája, emberek, ártatlan emberek legyilkolása, hiszen a hírek szerint kínaiakat Tibetben ilyen támadások érték, ugyanakkor erre a válasz nem lehet egy brutális, még brutálisabb elnyomása az adott terület lakóinak, hanem az igazságszolgáltatás keretein belül kell felelősségre vonni azokat, akik ilyen bűncselekményt elkövethettek, ugyanakkor nem lehet arról sem elfeledkezni, hogy ugye márciusban most már majdnem a 60. 50. 49. évfordulóját Ünnepelték idézőjelben annak, hogy a kínai csapatok elfoglalták teljes területét Tibetnek, és felszámolták a dalai lámának a hatalmát, mind politikai, mind spirituális értelemben, legalábbis hivatalosan az országon belül kolostorokat romboltak le, és akkori szörnyű beavatkozásnak egyes értesülések szerint több tízezer, sőt százezrek. Estek áldozatául, tehát nyilvánvalóan, hogy Tibetben bármifajta politikai megoldásnak része kell lenni annak is, hogy ezt a, ezt a szörnyű múltat és az ott elkövetett jogsértéseket is feltárják, és az erőszak pedig, amit sajnos a kínai rendre Tibete kapcsán, vagy éppen az újgór kisebbség kapcsán alkalmaz, az elmondható, hogy nem vezet semmire. Tehát ez az apropója annak, hogy az olimpia felé közeledve minden emberjuk iránt érzékeny ember mozgalom megpróbál egyfajta nyomást gyakorolni Kínára, hogy a világfigyelmet ne csak a saját rendszerének sikereire próbálja kihasználni, hanem igenis tegyen azért, hogy, hogy változzon. Az alapvető jogok helyzete Kínában. Sajnos pont az olimpia kapcsán azt is el kell mondani, hogy akik az olimpia miatt bármilyen módon tiltakozni próbáltak, például mert hogy házokat lerombolták és több száz, több ezer ilyen esetről lehet hallani, azokat is bebörtönözték vagy az úgynevezett átnevelő táborokba vitték, tehát az olimpia nem úgy segített ebben a tekintetben az emberi jogok érvényesülését Kínában, hanem éppen ahhoz hozzájárult, hogy a másként gondolkodókat vagy a rendszerrel szemben bármifajta tiltakozást, bejelentőket elnyomásnak, akár kínzásnak vagy megtorlásnak vessék alá elfogadhatatlan. Egy kis bejátszás erejéig, mondom, a korábbi mácusi tüntetésből hallgassuk meg azt, hogy egy tibeti hogyan számol be arra, hogy mi is történik pontosan az országban. Jó ezt kívánok! kívánok. kívánok. Örülünk, hogy magyarok tibetnek And uh, I think it better to say, in my broken English language, respected dear friend and Tibetan supporters, to gathering here for the sympathy of Tibetan recent crisis, In Tibet. mindenkinek, hogy eljött barátainak. Azért, hogy fejezzék ki. fejezzék ki a súlyos helyzettel. It is deeply shocked All over the world. Especially peace-loving nation such as like are hungry. Az egész világot mélyen megreszt, ami kibetben történt, tőlelősen az olyan vékeszerető nemzeteket, mint a magyar nemzet. The violent crisis in Tibet is happened only after Chinese authority give permission to violate the Tibetan peace demonstrator on Lhasa on 10 Which is the, uh, Tibetan uprising day since a, a the abban az azért gerülhet egy sor, mert a kínai hatóságok engedélyt adtak az erőszakos fellépésre a békés tüntetők eszemben, akik március 10-én 10 az 1959-es tibeti feltelésre emlékeztek egy békés megmozdulás keretében. It is almost sure that this violence not only in Lhasa, all entire Tibet, such as like now China called Qinghao or Xichen. In Tibetan historically, there's no shinghai, there's no Xichen in Tibet. This is the only Chinese what they call. A, a, az erőszak kiterjedt azokra a területekre is, amelyek ma úgymond a tibeti autonóm régión kívül esnek, vagy Gansú területére, amelyek a történelmi tibethez tartoztak. Ez tehát még mondom, a, nem a múlt heti tüntetésen készült ez a felvétel, hanem korábban, amikor a kínai követség előtt a március események kapcsán tiltakoztak a tibetiek bebörtönzése, a tibetiek elnyomása miatt, és sajnos azt kell mondani ebben a tekintetben Tibetten, Tibetben ugye azóta úgymond idézőjelben nyugalomban, hiszen a hatóságok fellépés a katonák bevonulása után már csak szorványosan lehetett, még azért lehetett még az elmúlt hetekben is kapni arról hírt, hogy mi történik, hogy bebörtönöznek embereket, sőt, Először jelentek meg olyan tudósítások is, hogy belelődtek tüntetők közé, bár a kínai hivatalos álláspont szerint saját védelmükre használták a fegyvert, de korábban erről egyáltalán nem adtak hírt. Tehát a tibeti helyzet ebben a tekintetben nem változott. Az egy pozitívnak tekinthető fejlemény, hogy egy kicsit vonatkoztassunk Magyarországra is, hogy amikor ezen a Múlt héti találkozón ö, itt tárgyaltak a kínai delegáció képviselői a parlamenti tüntetése, nem csak civilek tüntettek, hanem a Parlament a Magyarországgyűlés Emberjogi Bizottságának elnöke bejelentette, hogy négy párti egyetértés született abban a határozati javaslatban, annak a tekintetében, amely ö, a tibeti helyzet békés úton való rendezésére, és a tibeti és a, általában a Kínában az emberi jogok, az emberi jogi normák tiszteletben tartására és betartására hívja fel a kínai vezetés figyelmét. Ezt tehát, ezt a álláspontot tehát az országgyűlés négy pártja ezt a határozati javaslatot támogatta, tehát támogatta az ellenzéki Fidesz és a kereszténydemokrata néppárt, az SDS, valamint az MDF, Egyedül a kisebbségben kormányzó a szocialista párt képviselője nem adta aláírását a határozati javaslathoz. Nyilvánvalóan egy emberjogi szempontból csak remélhetjük, hogy ilyen fontos kérdésben az Európai Unió egyik tagállama képviseli azokat az eszméket és elveket, amelyek alapvető értékei az Európai Uniónak, tehát ebben a tekintetben öt javaslat javaslatként. Lehet egy határozati javaslat, ami az emberi jogok tiszteletben tartására és a tibeti kisebbségnek a kulturális és egyéb jogainak tiszteletben tartására hív föl, hogy ezt egy ilyen határozati javaslat valóban a Magyarország gyűlés elé kerülhet, és Magyarország ebben a tekintetben példát mutathatna, vagy mutathat az egész világnak, hogy igenis fontosnak tartjuk ezeknek a jogoknak a tiszteletben tartását. Ennyit tehát most röviden Tibetről, még azért Kína kapcsán azért talán érdemes elidőzni amellett, hogy mivel jár az emberjogi szempontból, hogy olimpia lesz, és miért olyan fontos, hogy minél többen és minél hangosabban kérjék számon a kínai vezetésen az emberi jogokat. Csak azért kell többek között ezt megtenni, mert talán most ez az, az a hatalmas lehetőség és alkalom az egész világ előtt, hogy a kínai vezetés, mivel érzi tisztában van, hogy a világ figyelme ráirányul, ezért több olyan változást is végrehajtana, amit lehet, hogy önszántából nem tenne meg. Ezért nagyon fontos, hogy a nemzetközi közvelemény nyomása továbbra is erős legyen Kínát illetően. Emlékeztetni kell, a kínai vezetés saját ígéreteire, hogy a Liu Qingmin volt a Pekingi Olimpiai Bizottságnak a alelnöke, aki még 2001-ben, amikor pályáztak, azt mondta, hogy amennyiben Kína megkapja, hogy már említettem a rendezés jogát ez az emberjogi helyzeten javítani fog ezeknek a jogoknak az érvényesülésében. Ez egyelőre nem történt meg, sőt, azt mondhatjuk el, hogy továbbra is Folytatónak az emberjogi, emberi jogi aktivisták elleni leszámolások, és azokkal szemben is erőszakos fellépés történik, akik bármilyen módon megkérdőjelezik mondjuk azt, hogy Kínában kell olimpiát tartani, ez Kína belül történik. Rendkívül súlyos bánásmódnak, embertelen bánásmódnak, kínzásnak vannak kitéve az aktivisták. Továbbra is elkeserítő a cenzúra. Megint csak nem kell, hogy 2001-ben, amikor Peking pályázott azt ígérte, hogy megszüntetnek mindenfajta korlátozást, a külföldi média jelenlétét és a külföldi média beszámolóit illetően. Hát elég, ha csak Tibetre gondolunk, ahonnél teljesen elzárták, kitiltották a külföldi sajtóképviselőit, hogy mit jelent ez a valóságban, ez nagyon nagy aggódalomra adokot, hiszen ha bármi történik Kínában, mi történik, ami mondjuk az olimpédiain is előfordulhat, akkor hogyan tudnak a külföldi tudósítók oda érkező nagyszámú újságíró erről tudósítani, ez továbbra is nagy kérdőjel. Továbbra is nagy kérdőjel szintén az, hogy emberek tízezerei, százezerei vannak az úgynevezett átnevelőtáborokban, ennek a rendszere, ez a, talán akik magyar viszonylatban Recskre, meg egyéb, egyéb hasonló helyekre emlékeznek, vagy az orosz gulágokra, ez nagyon hasonló, és rendkívül nagy aggodalomra ad okot az, hogy ezekbe az átnevelő táborokban mindenfajta bírósági ítélet nélkül lehet vinni embereket, akár négy évig is ott tarthatják őket, erős fizikai munkára kényszerítik őket, és a lényeg az, hogy gyakorlatilag a, amúgy sem tisztességesnek, minden tekintetben tisztességesnek nem nevezhető tárgyalások helyett alkalmazák ezt a büntetési módot, gyakorlatilag megkerül ebből a tényleges igazságszolgáltatásnak még a formalitását is. Továbbra is aggodalmat ad, jogot, vagy ad lehetőséget az, hogy mondom újabb és újabb aktivistákat nem csak, hogy próbálnak eltávolítani a nyílt terekről, ahol tüntetnének, hanem le is tartóztatnak. Közöttük van például Hútyia, akit három és fél év gyakorlatilag börtőre ítéltek, azért, hogy úgy a ez még áprilisban történt, hogy úgy úgymond a hatalmat, a hatalom ellen próbált agitálni. Neki is gyakorlatilag az egyik bűnő az volt, hogy tiltakozni próbált az olimpiai kapcsán, az emberjogi helyzettel kapcsolatban, a kínai emberjogi helyzettel kapcsolatban, és gyakorlatilag ezért ítélték őt el, amúgy például az eljárásra is hogy jellemző, hogy mind a jogász, mind az ügyvédi segítséget megtagadták vele kapcsolatban, orvosi segítséget sem nyújtottak neki, családjával is akadályozták a kapcsolattartást, miközben hepatitis B fertőzése volt, tehát hogy az orvosi ellátásnak a hiánya, ez komoly veszélyt jelentett életére, és feleségét, Ceng, Csinyánt is gyakorlatilag háziőrizetben tartják, miközben nemrég született egy gyerekük. Talán itt érdemes azt is megjegyezni, hogy Hu még valamikor AIDS aktivistaként kezdte közéleti tevékenységét 2001-ben, és ő alapított, egy gyakorlatilag egy alternatív ö, ö, egészségügyi oktatással kapcsolatos ö, intézetet, és próbált segíteni az észben szenvedők gyerekeken. Tehát egy olyan emberjogi aktivistáról van szó, aki rengeteget tesz, mégis pont ezért a tevékenységért is részben ö, ö, állandó retorzióknak, ö, hatósági fellépéseknek volt. Kitéve, és utána pedig, amikor az Olimpia kapcsán is aktivista tevékenységet fejtett ki, a hatóságok fellépése még, még fokozódott ellene, még, brutális, még brutálisabbá vált. Csak emlékeztetően el kell mondani, hogy majdnem 50 kihallgatáson vett részt, mielőtt megszületett volna ez a tárgyaláson ez a ítélet, hogy három és fél év börtöre ítélték el. Ő neki az egyik legfontosabb bűne legnagyobb bűnet talán az volt, amikor egy blogban még 2007. szeptember 10-én úgy kijelentette, hogy mindenki, aki a kínai olompiára gondol, tudnia kell, hogy ez egy olyan országban történik, ha nincsenek szabad választások, nem érvényesül a vallásszabadság, nincsenek függetlenül működő bírók, bíróságok, nincs független igazságszolgáltatás, és nincsenek független szakszervezetek, ez egy olyan ország, olimpiája, ahol a tüntetéseket, a gyülekezés szabadságát nem engedik, ahol elnyomják a sztrájkokat, ahol mindennapos a kínzás, a diszkrimináció, ahol mindent átfog a titkos rendszer, a titkos szolgálatok rendszere. Ez egy olyan ország olimpiája lesz, ahol semmibe veszik az emberi jogokat, a legalapvetőbb emberi méltósághoz kapcsolódó értékeket, és egy ország, amely nem hajlandó teljesíteni nemzetközi kötelezettségeit. Hutyiao tehát, ő csak egy példája annak, hogy mi, mi történik a olimpiára készülő Kínában, avval, aki az emberi jogokért tenni akar, és ezt a véleményét nyíltan is hangoztatja. Tibet kapcsán akkor egy tibeti zenével, és a tibeti himnusz, amit elénekeltek ezen a tüntetéssel, avval búcsúzunk, és utána az adást folytatjuk. Egyesült Államokkal, JD-vel arról fogok beszélgetni, hogy most az elnökválasztási kampány hajrájában, amikor a demokrata jelöltek versenye most már úgy tűnik eldőni látszik, mit várhat a világ, ha mondjuk változás történik be az Egyesült Államok politikai vezetésében. Változás várható-e? A legfontosabb emberjogi jogi kérdésekben. Erről beszélgettünk tehát a zene után. <Sessz> O teia a pastor tinha ça peut se bien porter Dengki joga, a civil rádio emberi jogi műsora, és ha mindenik az a telefonnál, akkor hogy kértem Ott van JD. Hi JD. Hello, yeah, wanna... good morning uh, Balázs. Okay, so I was uh, commenting at the beginning of, of the, the radio program that we will talk about a bit the U.S. elections, and with special regard that now the Democratic nominations, it, it seems to be that it's more or less decided, though there is still Hillary uh, Clinton and Barack Obama is fighting, but it's very likely that Obama would be the official candidate. But before getting so far, uh, there is now a common question about what we can expect if there will be a change at the at the ham in the white house what uh, would can we expect any changes as far as the democrats concerned in in in general human rights uh, approach of the us in afghanistan iraq guantanamo i don't know in regards to cuba specifically or, or maybe in cuba also okay well in terms of cuba uh, john McCain would do exactly the same as has been done for the last tehát egy JD azt mondta, hogy hogy akkor emeljünk ki mondjuk egyet például, és itt az ő a republikánus hivatalos előtte megkénel kezdte, hogy ha amennyiben ő lenne az Egyesült Államok elnöke, akkor gyakorlatilag nem várható például Kuba tekintetében semmilyen változás. And what about the Democrats? Tehát azt mondja, hogy például ha Kubánál maradunk még, akkor ö, egy kicsit más természetesen a demokraták hozzáállása, Kubához, de, de nagyon fontos, hogy megemlíteni, hogy Florida, ahol rengeteg kubai emigráns él milliós nagyságban, hogy ők az ő szavazatuk az nagyon fontos lehet, tehát ezt bármelyik jelöltnek figyelembe kell venni. And as we és ugye emlékeztet J.D. bennünket arra az amerikai elnökválasztási pillanatra, amikor ugye Floridában a floridai szavazatok döntötték el gyakorlatilag, hogy George Bush első, első periódusát megkezdhette, tehát ez jelzi, hogy bizony minden szavazatnak nagy jelentősége lett, különösen, ha Floridáról van szó. Oké, okay, and now speaking not just about Cuba, but uh, I mean uh, in the... ELECTION CAMPAIGN In this pre-election or whatever campaign there was uh, lots of talk about Iraq and also Iran which is quite uh, uh, strange usually because Americans tends to focus more on domestic issues, economics but now it seems to be that Iraq, the question of Iraq can be decisive for many people how they vote. Tehát itt megkérdezem hogy Kuba mellett az Amerikai elnökválasztási kampány során nagyon sokat foglalkoztak Irakkal Valamennyit Iránnal is, és hogy egy nemzetközi probléma háború kérdése általában elnökválasztások során az Egyesült államokban másod vagy harmad rendű szokott lenni. Most mégis úgy tűnik, hogy ez fontos, ha sokak számára a döntő jelentőségű lehet. Tehát J.D. avval kezdő a legfontosabb, hogy azért ezt mindenki tudja és értse, hogy a jelenlegi helyzetben a közlemény kutatások szerint az Amerikai kétharmada a háború, az iraki háború ellen van. Uh, yeah, yeah, just you can még more I will translate it as you, as you like. okay. Tehát azt mondtam, hogy nyugodtan mondhatja a kifejejteti bővelben, de azt mondja, hogy ez, ez egy, egy gyakorlatilag sokkoló adat, hiszen erre nem volt példa, hiszen az egy Egyesült Amok nem egy háború után van, hanem okay. háború közben, egy háború alatt van ekkora elutasítása. And but this year is very Tehát azt mondja, Jade, hogy általában ami a külpolitikát illeti elnökválasztások során valóban nem nagyon lehet lényeges különbséget felmutatni a republikánusok a demokraták között, de most a mostani választások tekintetében igen nagy ez a különbség. On itt van a ugye emlékeztet a republikánus elnök annak a kijelentésére, hogy az amerikaiak akár 100 évig is még Irakban maradhatnak. Ugye Obama meg azt ígérte, hogy valamilyen módon, egy-másfél éven belül az amerikai csapatok távoznak Irakból. És uh, az uh, Hillary, uh, Hillary Clinton-t, illetően pedig J.D. emlékeztet uh, az egykori, uh, Első hölgynek, ugye Bill Clinton feleségének arra kijelentésére, hogy az, amikor kijelentette, elmondta, hogy amennyiben Izraelt támadás, atomtámadás érni Irán részéről, akkor Iránt elsőprík eltüntetik a föld felszínéről. Tehát JD szerint háromfajta lehetőség áll az amerikai választók előtt. Az egyik egy soha véget nem érő megszállás, a másik egy iráni nép ellen elkövetendő tömegmészállás, vagy pedig, hogy rövid időn belül távoznak, kivonulnak Irakból. Okay, but talking about bit like the human rights aspects, there was a big uh, debate in the US like as far the Iraqi war and the Afghan war is concerned, how they treat prisoners the torture issue whatever the, this waterboarding is there any difference how they approach this question tató kérdés arra vonatkozik hogy az emberjogi dimenziót kiemeljük hogy például a háború kapcsán nagy vita volt például a embertelen bádásmód kínzása a fognyoknak vontanamóban ebben a tekintetben van e különbség a jelöltek között well uh, uh, on the obama side um, you know they believe that waterboarding for example is torture tehát Obama-val kapcsolatban meg kell mondani, hogy ezt a waterboarding, angol néven emléketett ez a víz alá nyomás, vagy vizet ö, ö, ö, öntenek a kihallgatott fejére egészen a fulladásos tünetekig, tehát hogy ez a úgynevezett kihallgatási taktika, Technika, ez igenis kínzásnak számít, és ha jó elnök lesz, ezt megszünteti. Valamit azt is elmondta, hogy, hogy ő mindenképpen arra törekszik, hogy guantanamo zárják le. Okay, just a, a small remark on this. I, I remember that George W. Bush before visited Hungary, actually, in Vienna, he also said that he would like to close Guantanamo, and we have Guantanamo now two years after almost, and it's still there. Tehát egy, egy, egy, egy ilyen kis megjegyzés evel kapcsolatban, amikor Budapestre látogatott George Bush még Bécsben azt nyilatkozta, hogy ő is meg akarja szüntetni a guantanamói tábort, Ehhez képest, hogy 2008. május 12-e van és Guantanamo élésviról. Well, I think he meant that he would like to in the same way that I would like to visit the moon some It's not very likely and it's aspirational only. A J.D.V. kapcsán azt mondja, hogy hát ez, hogy én szeretném, ez körülbelül olyan, mintha ő azt mondaná. Tehát ő úgy értékel ezt a kélentését az amerikai elnöknek, mintha ő azt mondja, hogy ő szeretne a Holdra eljutni. Nyilvánvalóan egy, egy irreális saját szempontjából is soha nem teljesülő kívánságot fogalmazott meg. Okay, but just get to the points. The, the, there was a big debate and the US got in a very specular situation, man they are trying to stand up for human rights in general and all over the world, maybe also uh, forcing countries to do more in this respect, like saying it to uh, Iran, Cuba, Myanmar, but at the same time, they were very heavily criticized of how they treat prisoners of war or not war, how they put people in Guantanamo, how they can use these techniques, which is, according to the UN, is torture, and they say it's not. So what's in this, is it very in the... Heart of the topics of the elections, or it's actually just in the margin? Tehát a kérdés arra vonatkozott, hogy ugye ezek nagyon nagy vitát váltottak az egyesült államok politikának megítélését illetően, hisz ha beszéltünk előtte, mondjuk Kubáról, vagy beszéltünk mondjuk Iránról, ebben a több ország tekintetében is az egyesült államok követeli, hogy az alapvető emberi Tartsák tiszteletben ezek az országok, nagyon éles kritikával illeti, miközben az Egyesült Államok kényszerült nagyon sok tekintetben védekezni, hogy miért alkalmaz olyan kihallgatási, fogvatartási technikákat, amelyek például az N szerint is kínzásnak számítanak. Tehát van egy különbség a jelöltek között, ez mennyire a központi témája volt, vagy lehetett a választási küzdelemnek? Hogyan a és hogy témák, mint Irak és Irán, a azt mondja, J.D. hogy azért ez elégért csak a margó szélére került, mint téma a választási küzdelemben. Itt inkább arra vonatkozik, hogy egyáltalán milyen módon közelítsék meg, mondjuk, Irakot és Iránt. De also uh, McCain is érdekes, McCain volt egy fontos említettem, hogy Obama aki azt mondta, hogy igenis példa, ezek kínzásnak számítanak, de itt akkor megemlítem McCain elég különleges helyzetét, hiszen ő maga 5 évig volt az észak észak-Vietnámiak fogságában, tehát saját bőrén keresztül tapasztalhatta az, hogy milyen az, hogyha ember állnak a foglyok. Ezek kapcsolatban elmondom, hogy ha figyelik, amikor például szavaz, vagy kezét fölemeli meg kéne, hogy nem emeli, soha igazán nem tudja magasra emelni, hiszen a kínzások következtében, amit az észak-vjetnámi táborban elszenvedett, gyakorlatilag az izmai elsorvattak, tehát nem, nem, nem tudja megfelelő használni a kezét. And then at the beginning of this uh, so-called war on terror, uh, McCain was actually uh, um, anti-torture and opposed the Bush administration on these torture issues. But now that he's running for president and because he wants to appeal to the hardcore core, the Republican voters, he has switched his position on torture and is now pro-waterboarding and pro-Guantanamo. Itt nagyon fontos megjegyezni a republikánus elnökjelöltek kapcsolatban, hogy kezdetben az iraki háború elénő rendkívül élesen kritizálta, és rendkívül élesen ellenezte ezeknek a kihallgatási technikáknak az alkalmazását, és egyértelműen kínzásnak jelölte meg. Ugyanakkor, amint egyre közeledett a választási kampány, és egyre Egyértelműből vált, hogy ő lesz a hivatalos jelölt, megváltozott álláspontja, azóta már például ezt a, a vízalányomási technikát is elfogadhatónak tartja, és azóta a Guantanamo ellenzőjéből Guantanamo támogatójává vált. So, uh, but uh, now really trying to get a, a bigger perspective also, we were talking about in the program before Tibet, Myanmar or Burma, as it's better called, and also about China, can we really expect anything even if there will be a change at the helm of the white house or so even the democrats candidate like put it uh, like we can speculate on it that if it's obama will be would it make any changes that a kérdés arra vonatkozik hogy egy kicsit előretekintve tehát ha tényleg változás következik be a fehér házból az jogok általános. Tiszteletben tartása tekintetébe beszéltünk Tibetről, Burmáról, korábban Kínáról. Várható lényeges változás az egyesült államokban, ha mondjuk Obama lenne, mint egyelőre valószínű demokrata jelölt? Well, the short answer is I don't know, uh, and I don't really uh, any of the candidates. I really wouldn't believe them uh, what they say one way or the other on on on, the, on these issues right now, because when they'll be different when they get into power. Tehát nagyon rövid volt JD válasza, nem tudja. Nehéz megítélni, és azért ő nem, nem, nem veszi készpénznek mindazokat a, a kielentéseket, ígéreteket, amelyek egy választási, elnökválasztási hadjárat során elhangoznak, hiszen majd a tényleges politika során derül ki, hogy mi is történt. Oké, okay, JD, thank you very much. And uh, I, I hope that we could get at least a close picture what's going on in the United States in this election campaign. Bye. Thank you very much. Tehát köszönjük, megköszöntem JD-nek, hogy ezt a rövid tájékoztatást el tudta mondani, és egy, egy legalábbis egy rövid betekintést kaphattunk, hogy az emberi jogok alapvető értékeit tekintve milyen különbség lehet, és konkrét emberi jogi sérelme kapcsán milyen eltérés van a republikánus és a demokrata elnökjelöltek között, és hát, hogy mi történik, és mi lesz a választás, ez valószínűleg majd november után megtudjuk, hogy ténylegesen ki, veszi át George W. Bush helyét a fehérházban, és hogy ennek milyen hatása lehet a világban az emberi jogokat illetően. Közben itt felnézek az órára, és úgy tűnik, hogy 52 perc van, és minden Szándék ellenére úgy tűnik, hogy Kubával megint csak majd a következő adásban tudunk foglalkozni, tehát az emberjogi vezetővel, a liberális párt vezetőjével, aki, aki itt Magyarországon tartózkodott márciusban, és aki részt vett amúgy a március 15-i megemlékezéseken a, a Petőfi szobornál is, ő elmondta volna, hogy milyen változás várható, vagy várható egyáltalán Kubában, ahol Fidel Castro most már hivatalosan is államfős átvette testvére Raul, vagy bocsánat, Raúl Castro már hivatalosan államfős átvette ugye, Fidel Castro szerepét, tehát fordítva a Fidel korszak után, tehát hogy meddig tarthat, vagy tartani fog-e Raúl Castro ő korszaka, ő Kubában az emberi jogok tekintetében a kubaiak szabadságjogai tekintetében, tehát erről most valószínűleg csak két hét múlva tudunk beszámolni. És akkor még azért itt az adás végén nagyon röviden egy kicsit foglalkozni kell a nemzetközi helyzetet illetően Afrikával is. Darfurral nagyon sokat foglalkoztunk már az adásban. Darfurban csak annyit lehet mondani, hogy a helyzet sajnos nem sokat változott. Talán egy nemzetközi dimenzióban annyi bekerült, hogy egy ellenzéki csoport támadása miatt ideiglenesen megszüntették bizonyos tekintetben, felfüggesztették a diplomáci kapcsolatokat legalábbis egy alacsony szinten Szudán és Csád között. A két ország Darfur tekintetében is ellentétbe került, hisz a menekült táborok egy része Csád területén található, ugyanakkor ezeket a menekült táborokat támadása kérik, gyakorlatilag mind szudáni, mint csádi területről, ez újabb konfliktus forrása. A nemzetközi erők pedig, ugye, amelyben most már az Európai Uniós részve, pedig egyelőre nem igazán tudják megváltoztatni alapvetően a helyzetet abban a térségben, amely mondjuk úgy kell elképzelni, hogy hát egy ilyen 10-15 magyarországi területről van szó, ahol az elmúlt évtized során százezerek vesztették életüket, és milliók lettek földönfutók, vagy kényszerültek otthonaik elhagyására, és ez a népírtás is egyelőre úgy tűnik, hogy büntetlenül marad, és nem sok változott ebben a tekintetben. A másik térség, amiről nem szoktunk talán annyit hallani, de fontos elmondani, ez Szomália, ahol a bevezetőben már említettem, hogy több évtizedes polgárháború után most megint egy új vezetés kezébe került a hatalom, az úgynevezett átmeneti központi kormány, amely etióbb támogatással úgymond stabilizálta, hogy lehet fogalmazni ezt a helyzetet, ugyanakkor rendkívül súlyos emberjogi visszaérésekről kapunk hírt, hogy szándékosan gyilkolnak le embereket, rendkívül brutális támadásokról szólnak a beszámolók, asszonyokat kínoznak meg, erőszakolnak meg, rendkívül brutálisan, talán a következő adásban erről is be tudunk számolni. Nagyon elkeserítő, tehát itt is a helyzet, és úgy tűnik, hogy ez a gyakorlatilag a, megint csak a nemzetközi szervezetek szem előtt történik, és sajnos megint csak arról tudunk beszámolni, hogy nem nagyon lehet felelősségre vonásról, emberi jogokról beszélni. Szudán után, Szomáliában sem, csak reményi lehet, hogy azért ebben a tekintetben valami változás lesz, de elkeserítő az, hogy nem látszik kiút sajnos itt. A következő adásban két hét múlva tehát Tibet mellett Kubával, és szeretnénk egy kicsit Afrikával is komolyabban foglalkozni, illetve hát a magyar emberjogi helyzettel is. Elsősorban nevezekben az adásokban inkább a politikai, kulturális jogokról, a pető szabadságjogokról váltunk szót, de a következő adásokban majd igyekezzünk az emberi jogoknak egy másik dimenzióját is beemelni az adásokba, ezek pedig például a szociális és a gazdasági jogok, tehát olyan, mint hogy a tisztességes, tisztességes élethez, a megfelelő ivóvízhez, élelmiszerhez való ellátottsághoz való jogok, a megfelelő oktatáshoz vagy minimális egészségügyi ellátáshoz való jogok, hiszen ezek a jogok is alapvetően sérülnek sajnos a világ legnagyobb részén. Tehát ebben a tekintetben is fontos lenne, hogy az emberi jogi helyzet kedvezőbb legyen. Ennyi fért be, sajnos csak a mai adásban. Reméljük, hogy a következő adásokban, ami a mai adásból kimaradt, avval bővebben tudunk foglalkozni. Ez volt a Mindenki joga, a Civil Rádió emberjogi műsora. A mai két órában Gruber Zoltán volt a segítségemre a hangmérnöki technikai feladatok lebonyolításában. Nagy Balást hallgatták, és várom önöket itt a civil Rádióban hétfőn, két hét múlva, 10 óra és 12 óra között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes hétvégét után, illetve hétvég után, most már én is a hétvége Lázában vagyok, de hát hétfő van, tehát kellemes pünkösdöt kívánok mindenkinek, viszont hallásra.